Em o nome de Jesus, toda incredulidade, fora. Em o nome de Jesus, Nome do Senhor Jesus, Aleluia. Espírito Santo, bem-vindo. Levanta as tuas mãos e dê as boas-vindas ao Espírito Santo agora. Diga bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Precisamos de Ti, Espírito Santo, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amados. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Cumprimente seu irmão, seu colega, seu amigo. Graça e paz para todos. Quantos estão com frio? O apóstolo Silvio está em reunião com os apóstolos de congregação. Ele mandou um ensino para nós hoje. E eu creio que vai ser b e n ç ã o Amém? Nós, eu creio que nessa noite, se você prestar atenção, muitas coisas serão resolvidas. Muitos problemas que têm surgido serão resolvidos hoje pelo poder de Deus, em nome de Jesus. E a palavra que Deus está nos trazendo, nós estamos em reunião desde sábado. Tivemos uma palavra poderosa no sábado com o apóstolo Silvio, ontem mais ainda, e eu creio que o Espírito Santo está preparando algo muito grande para esses dias. Amém? É, abra sua Bíblia em 2 Samuel 21, 20. 2 Samuel 21, 20. Dentre muitas coisas que nós vamos falar hoje aqui, tem coisas que às vezes passam d e s a p e r c e b i d o s por nós mesmos. E nós, há muito tempo, Deus nos deu um espírito de conquista. O Espírito Santo tem falado com o apóstolos e m p r e Mas, quando chegou no sábado, o Espírito Santo veio com uma palavra. Poderosa, í s s i m já era poderosa antes, mas no sábado o Espírito Santo removeu muitas, é, muitas escamas e Deus renovou a liderança sábado. Se você estava aqui sábado, você sabe do que nós estamos falando. Começou sábado, continuou ontem e hoje continua. E por causa desta palavra poderosa, o apóstolo hoje está fechado com os outros apóstolos de congregações. Porque o Espírito Santo deu muitas novas direções para ele. Então isso é muito importante que você preste atenção, mais do que nunca. Redobre a sua atenção para essa palavra de hoje, que ela vai ser revolucionadora na sua vida. Amém? Houve ainda também outra peleja em g a t t onde estava um homem de alta estatura, que tinha seis dedos em cada mão e seis em cada pé. Vinte quatro e por todos. t Amém? b Este era Descendente dos gigantes, tendo ele desafiado a Israel, j ô n a t a s filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Amém? Essa é a introdução.、Uh, nós temos que vencer muitos gigantes. Quantos estão vencendo gigantes? Eu acho que a frase mais apropriada. A sempre falarmos, é, estamos vencendo gigantes.、Né? Eu aprendi desde o início da minha fé que eu teria lutas. E essa palavra lutas eu nunca engoli muito bem.、Né? Só que hoje eu sei o que, que é luta. Luta é quando você enfrenta gigantes. E hoje o apóstolo tem nos ensinado onde estão os gigantes, como eles agem e como nós vamos vencer. Então você vai sair daqui hoje com um pouquinho mais. No seu espírito, na sua vida, para você vencer esses gigantes. Tem coisas muito simples nas nossas vidas que é simplesmente um gigante que vai ser identificado hoje e ele cairá por terra. Amém? No contexto de Hebreus, gat significa lagar, um lugar onde se extrai o vinho, lugar de separação entre o bom e o ruim, o prestável e o imprestável. Mas no contexto dos filisteus, vemos a função de vinho. Gigante, do gigante de Gat, um homem exterminador, que nada nem ninguém poderia estar à sua frente, porque ele saía destruindo tudo e todos, levantando-se com braço forte. Esse gigante está em vários textos bíblicos que mostram que os geteus vêm do lugar chamado Terra de Gigantes, ou seja, lugar onde habitam os poderosos, os que mantêm. Os que mandam, os que decidem, os que oprimem. Cinco fortes cidades eram guiadas por Gate, onde morava este gigante. Essas cidades eram imponentes na época, hoje estão destruídas. São, ela, são elas Gaza, Asdod, a s k e l o n Ecron e a própria Gate. Isso está em Josué 13:3. Cada uma delas era liderada por um gigante. Repita comigo: gigante. Tudo que nós precisamos hoje aprender, no contexto de, dessa mensagem hoje, é a vencer gigante. O ministério de Davi começou quando ele estava lá nas ovelhas, mas o ministério de Davi só apareceu quando ele começou a derrubar e a vencer gigantes. O ministério dele só apareceu aí. E muitos gigantes, nós vamos ver que logo adiante Davi pegou cinco pedras. Por que, que ele pegou cinco pedras?、Nós、vamos saber por que, que ele pegou cinco pedras. A Bíblia diz que tinha não só um gigante, mas tinha também os, os irmãos dos gigantes. E muitos de nós, quando nos convertemos ou quando recebemos uma bênção, né? testemunhamos, glória a Deus, devemos testemunhar, nós vencemos na realidade um gigante. Mas muitas vezes esquecemos dos irmãos dos gigantes. E muitas vezes ficamos aprisionados. Mas hoje esses gigantes vão cair por terra. Os irmãos do s gigante, s os primos do s gigante, s ou seja, qualquer tipo de gigante. Hoje nós vamos vencer, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Quantos estão entendendo? Então vamos continuar. É, porque é. Porque é uma luta tão grande para vencer e,、uh, e salvar vidas, tomar cidades para Cristo, muitos de nós temos nos perguntado: por que, que é muito difícil permanecer na fé? Por que é muito difícil nós ganharmos uma vida? É mais fácil você perder uma alma do que ganhar a m muitas vezes? A equipe de evangelismo tem evangelizado muitas almas, muitas vidas têm se convertido. Mas existem gigantes que eu e você podemos vencer em nome de Jesus. q u Esses e gigantes vão cair por terra e essas almas, essas vidas se converterão e nunca mais vão se desviar. Isso, nós vamos ver que os g g i ali n t e s nós vimos que os gigantes eles dominavam algumas regiões, os gigantes dominavam também é, no que hoje para nós é. É, alguns países, eles dominavam. E muitas vezes nós estamos entrando no território de um gigante sem vencer ele. E estamos pegando as vidas. Primeiro nós temos que vencer esses gigantes. Quantos dizem amém? Gigantes governam cidades, famílias. Hoje não precisamos mais de revelação para saber o porquê de Davi ter pegado cinco pedras. Sabemos que ele sabia que cada uma dessas cidades possuía um gigante. Eles concordavam, mas eles comandavam, mas também eram comandados por um gigante líder, que residia em Gate, que de tão miserável e tão maligno era deformado. Segundo alguns escritores, Euroditos ele era l e e maior do que Golias, do que Esbibenobi e do que o outro Golias que aparece no, no texto. E maior do que Safi, era dominador como se fosse o líder dos principados. Cada um desses gigantes representa um nível de principado, e você vai derrubar cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Por isso que vem muitas vezes a exortação, porque todos nós somos incendiados pelo Espírito Santo. Quem é incendiado pelo Espírito Santo? E quem é incendiado pelo Espírito Santo? Ele se apaixona por almas, se apaixona por vidas, quer fazer a obra de Deus. Queremos fazer a obra de Deus e muitas vezes de qualquer jeito. Aí nós temos que aprender a fazer batalha espiritual, vigília, oração. E o apóstolo exorta, né, e esse é o papel dele, e esse é o papel dos líderes, dos pastores. Não tem como vencer esses gigantes se nós não estivermos unidos. Aprendemos ontem sobre o amigo, o que representa amigo. Mas não tem como nós vencer esses gigantes se não estivermos dentro do time, ou se não tivermos as instruções, ou se não estivermos jogando junto, orando juntos, intercedendo juntos. Amém? Muitos de nós fomos exortados nesse final de semana, e eu gostaria que você desse um glória a Deus por isso. Amém? Eu tive que dar glória a Deus também, porque sobrou para mim, graças a Deus. Eu já tinha conversado com o apóstolo sobre algumas vezes que eu não estaria aqui. E ele sabia. Mas eu me senti também devendo. Eu, eu tive que me arrepender no sábado. Bom, sábado eu acho que todo convertido teve que renovar a sua fé. Amém? Quem não renovou a sua fé, dá tempo hoje ainda. Amém? Então nós precisamos vencer esses gigantes. Nós temos que identificar eles. Não adianta nós querermos ganhar cidades, famílias, sem lutarmos juntos, sem nós sermos verdadeiramente amigos, sem estarmos aliançados, fazendo parte do mesmo treinamento. Isso vale para todos que vêm na segunda-feira. Aqueles que vêm na segunda-feira é porque o Espírito Santo já chamou para a guerra. Não tem mais volta. Eu sempre digo que batalha espiritual não tem mais volta. Quando eu fui convidado para a batalha espiritual, foi na primeira semana de conversão. Quando eu entrei dentro da sala, o apóstolo disse:、ah, Quem quer desistir, desista agora. Não tinha mais ninguém ali, só eu, né? Não desisti. Continuo tentando, continuo. É difícil, mas o pior é desistir. Todas as pessoas em que nós incentivamos a fazer batalha espiritual, nós sempre falamos: Nunca desistimos. Desista, porque o desistir é pior. É pior as pessoas desistirem, porque elas pensam que, ah, eu vou mexer com um gigante, depois esse gigante vem e me mata, depois esse gigante vai vir retaliação, eu não vou nem lutar. m u i t o s pensam assim: quanto mais eu oro, mais demônio aparece. Algumas pessoas pensam agora, se você desistir, que não vai ser o caso, se você desistir da batalha espiritual. É a pior decisão da sua vida. Se você desistir da guerra, é a pior decisão que você pode tomar. Mas graças a Deus que todos nós tomamos a decisão que não vamos desistir. Posso ouvir o amém? Então não desista. Pois a guerra, depois, ela é pior ainda. Porque sem Jesus a guerra ela é injusta. E quando é injusta, s a t a a n á s guerra com Satanás ela é injusta. E quando ela é injusta, sem Jesus nós perdemos. Então você não pode perder nenhuma guerra. É melhor você se aliar com o general dos generais, amém? Que é Jesus Cristo de Nazaré. E também com os irmãos. De vez em quando nós encontramos um irmão amado, querido nosso, vencido pelos seus gigantes. Isso ocorre porque ele entrou na terra de Gate. O que no contexto filisteu significa terra de maldição, ou seja. Cometeu pecado, desviou-se da sã doutrina, enganou pessoas, agiu de forma que desagrada a Deus, mas não existe desculpa para quem quer vencer, pois uma vez arrependido, o Senhor pode restituir a bênção. Amém? Nós sempre vamos encontrar alguém que, e é bom a gente aprender só dessa forma, não quando nós perdemos, quando você vê alguém que. Errou, você tem que aprender com isso, porque senão amanhã pode ser você que erra. E o errar também é humano, ninguém é perfeito. Mas nós encontramos muitas pessoas que já desistiram, já desistiram de seguir em frente, ou elas pensam que estão indo em frente, mas não estão. Elas estão derrotadas pelos gigantes, pelos seus próprios gigantes. Eu creio que hoje aqui, O mais difícil é você admitir o gigante que tem te vencido até o dia de hoje. Por quê? Porque se nós tivéssemos vencido todos os gigantes, olha, nós estariamos bem mais longe do que agora estamos. Porque Deus, Ele abençoa e a bênção dele está sobre nós. E quando a bênção está, tem que vir o resultado. Por isso que Deus está preparando um time. Quantos vieram domingo? Domingo você sabe,、né? e não é o Barcelona, é melhor que o Barcelona ainda.、Né? Deus está preparando um time imbatível. Um time que nunca perde. E a boa notícia é que você faz parte desse time. Ah, desse jeito eu acho que não, ninguém quer entrar para o time. Você já faz parte, se alegre por isso. Amém? Esse time imbatível, eu sempre digo que. Quando alguém faz algo para Deus, ele tem que fazer o melhor.、E、agora veio o exemplo do messe, né? Se você é intercessor, eu te convido a você ser o messe dos intercessores.、Né? Se você é ministro, seja o messe dos ministros, seja o melhor. Se você é pastor, seja o messe dos pastores.、Né? No bom sentido, não vamos confundir as coisas aqui, né? Mas seja o melhor na sua área. Ainda que você diga, apóstolo, mas eu não, eu não faço nada aqui na igreja. Se você está aqui, você vai levar, você vai ter que fazer alguma coisa. E você já faz. Eu creio que todo mundo que vem aqui se interessa pela obra de Deus e já faz. E você vai sair daqui hoje com uma bagagem muito ampla. E você vai vencer muitos gigantes que até hoje. Você não tinha conseguido vencer. Nós vamos vencer juntos esses gigantes aí. Amém? Geralmente queremos esconder-nos atrás de mediocridades. Todavia devemos procurar saber qual a nossa posição e nosso posto. Em 2 Samuel 21, 21, vemos que Jonatas sabia a posição dele para entrar no campo de batalha na hora da guerra e vencer o gigante. O nome de Jonatas significa amigo fiel, companheiro, leal. Homem de ação, de integridade que toma a causa. O rei do rei e a do, anjo, do amigo. Homem de caráter, de, vi, de virtude. A palavra diz que Davi tinha homens de confiança sob r e sua liderança. Eram os seus valentes que também derrubaram gigantes. Jonatas, filho de Simei, era um deles. Amém? Esse ministério: quem é o líder? Quem Deus colocou? É o apóstolo Silvio Ribeiro. Todos sabem que ele é o nosso líder. E Deus tem levantado ele. Mas, como ele falou para nós sábado e domingo, ele não pode vencer. Esse ministério ele não vai fazer sozinho. Todo o trabalho que é feito, ele precisa de mim e precisa de você. Você faz parte dos valentes de Silvio Ribeiro. Amém? Se você não faz parte, sinto muito, a partir de hoje você vai fazer. E esses gigantes, eles têm que saber a hora certa, o momento exato, mas eles têm que estar sempre em treinamento. Repita comigo: treinamento. Sempre que você tiver, estiver em treinamento, você está ouvindo o comando. Se você não está, não está ouvindo o comando que vem do seu líder, você não sabe. Onde entrar no local exato para você vencer o gigante. Por isso você precisa estar com seus ouvidos afinados na voz do seu treinador. Nessa noite, eu não sou o líder do ministério, mas eu sou o porta-voz. Eu estou passando aquilo que ele estaria passando agora. Então é como se ele estivesse aqui falando para você. O treinamento é dele. Então você tem que receber isso como parte do seu treinamento. Se você receber. Isso, como parte do seu treinamento. E todas as segundas-feiras, tudo aquilo que é, é, Deus fala através dele, você vai sim vencer gigantes. Quantos dizem amém? Fala amém, o aleluia, o glória a Deus, para eu saber que você está acordado, tá? Senão eu vou parar aqui. né? Mas vamos continuar. Então, Deus está dando treinamento. Nós vamos.、Uh, Deus está levantando aqui um time imbatível: Satanás. Os principados todos serão vencidos. Em Porto Alegre, em todo este estado. Deus resolveu salvar este estado através das nossas vidas. E por isso que você está aí. E hoje você está recebendo uma unção para você vencer esses gigantes. Vai chegar um momento aqui que vai apertar um pouco. Vai vir a exortação para vocês, para mim também. Mas vai ser muito bom. Amém? Quantos dizem amém? Agora vamos para a parte boa. Você é um escolhido de Deus. Amém? Você é um escolhido de Deus. Um Jônatas, um amigo fiel na casa do Senhor para com seus líderes. Seja amigo fiel do seu líder. Diga a ele que o ama, que pode contar com seu apoio, pois você quer abençoá-lo por reconhecer a unção que está sobre a vida dele. Isso é muito importante. Nós vamos ver o que é importante para quem realmente é Jônatas ou amigo fiel. Isso é necessário. E que você seja fiel. Porque é muito fácil você dizer, Ah, eu estou com o avivamento. Quando todo mundo está caindo aqui, todo mundo está com o avivamento.、Né? Quando você assiste aqueles vídeos na internet, você diz, Eu faço parte do avivamento. Quando você assiste os vídeos lá. Que o Benerim veio em 2009, em março de 2009. Você, com muita alegria, você diz: Eu faço parte do avivamento. Eu sou filho do apóstolo Silvio Ribeiro. Quantos têm alegria em declarar isso? Todo mundo. Amém? Você faz parte de um time, e esse time Deus chamou para ser vencedor. Amém? Por isso, vai dizendo amém aí. tá? Diga a ele que o ama, que pode contar com seu apoio, pois você quer abençoá-lo por reconhecer a unção que está sobre a vida dele. Da maneira que você pode abençoar o seu líder, você deve abençoar, porque Deus colocou você debaixo desta liderança para que você possa é, ser aquilo que Deus mandou você ser na vida desse líder. E da mesma forma, o líder vai ser aquilo que Deus colocou para ele ser. Na sua vida, mas você deve saber exatamente o que Deus quer que você faça, por isso você deve ter muita intimidade com Deus. Então, tenha certeza de que tudo aquilo que você semear no seu líder, olha aqui, semeado, nem estamos falando de dinheiro, mas se você quiser semear dinheiro no seu líder, amém, pode semear no futuro, você colherá dos seus liderados. então, Tudo aquilo que você semear no seu líder, no futuro você colherá dos seus liderados. E este é um princípio espiritual, verdadeiro, não só para a nossa realidade da igreja, mas para todos os setores da nossa vida. Pois tudo o que o homem semear, isso também s e i f a r á Gálatas 6, 7. Você pode anotar aí, Gálatas 6, 7. Não vamos ler todos esses versículos. Se quiser colocar para nós, Lucas, por favor, você pode ler. Eh, de Deus、eh, não se zomba, ou ninguém zomba de Deus, o que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá, amém? Então Deus ele está l e e dizendo: o que você semear é o que você vai colher, e aqui está um princípio que muitas pessoas quebram, muitos líderes quebraram esse princípio, por quê? Porque eles pensaram, quando estavam vindo para a igreja, aceitaram Jesus, foram tocados pelo Espírito Santo. E eles pensaram: eu não quero ser líder, eu não quero ser ninguém, eu só quero receber a bênção de Deus, quero ser dizimista. E Deus foi tocando, tocando, e um dia eles foram ungidos líderes. Graças a Deus, Jesus disse que precisa de líderes, e precisa de você. Então, dependendo daquilo que você plantou sobre o seu líder, é o que você vai colher na sua liderança, pois, assim diz esse versículo ali. Em Galata 6, 7. Então, nós precisamos, sim, honrar a liderança. Mas muitas pessoas pensam que honrar o líder é só dizer que ama.、Né? Isso faz parte, você dizer que ama. É, honrar o líder é dizer que você vem em toda a santa ceia, você ganha almas. Isso faz parte. Mas nós vamos ver mais o que é honrar. Muitas vezes sabemos o que é honrar, mas não sabemos o que é desonrar. E às vezes nós desonramos. Aí que está o pecado. Às vezes não é o honrar, e sim o desonrar, que está a parte mais importante de todo esse contexto. Vemos nos relatos bíblicos que todos os homens que governavam ao lado de Davi eram valentes. Isso significa que não é? Qualquer um, nem também é de qualquer maneira que se derruba um gigante. Hoje podemos reconhecer um valente através de quatro características: que é integridade, fé, santidade e amizade. Amém? Então não vai derrubar gigante aquele que ele pensa que tem uma estatura como um gigante. Não vai derrubar gigante só aquele que tem uma voz mais né, eloquente. Não vai vencer gigante. Aquele que simplesmente diz que ama o apóstolo, que ele só faz isso, mas vai vencer o gigante, aquele que é íntegro, aquele que tem fé, santidade e amizade. Deus nos chamou para sermos santos, íntegros, andarmos irreprensivelmente e diante de Sua presença, caminhando passo a passo, sustentados pela fé. E uma vida de santidade requer muitas renúncias. Envolve esmurrar a carne, vencendo as tentações. Amém? Esse estudo foi acompanhado durante. Eu acompanhei durante anos do ministério do apóstolo. Houve uma noite em que o apóstolo escolheu toda a liderança. Dessa liderança, quem está hoje aqui é só eu e a apóstola Jane. Mas, desde a época em que. Quando ele ministrou, ele escolheu toda uma liderança, Deus dirigiu para ele escolher os líderes. Nós estávamos na、no、Matias Velho. E nesta reunião ele falou algumas coisas. E dentre essas coisas que ele falou, ele disse que seriam os valentes, aqueles que permaneceriam do lado dele, quem teria essas características: que é a integridade, fé, santidade e a m i z a d e Pois a amizade, depois nós vamos ver o que é realmente. E muitas dessas pessoas, todos eles praticamente desistiram no meio do caminho, porque não tinham essas características. Ou não buscaram. O grande erro não é você não ter as características, mas você não buscar. Quando Deus te mostra algo que você tem, você precisa, Ele quer te dar, você te, deve buscar isso. Eu era a pessoa mais impaciente do mundo. Quem me conhece sabe que hoje eu tenho um pouco de paciência. Tanto é que eles me. Alguns acham que eu tenho muita paciência. Então, antes, eu não era nem um pouquinho paciente. Eu era uma pessoa muito irada, mesmo depois que aceitei Jesus. E aí, Deus ministrou uma palavra através do apóstolo, Gálatas 5,16 ao 22, as obras da carne e o fruto do espírito. Quando ele ministrou essa palavra, eu comecei a ler e, e orar todos os dias esses versículos. Gálatas 5,22 dizia. Paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Eu já achava que eu já tinha até demônio próprio, nem era domínio próprio. De tanta raiva que eu tinha, olha, eu era o melhor da igreja, mas quando alguém pisava nos meus calos, eu me manifestava.、Né? Eu era terrível.、Né? Eu até comentei ontem: o apóstolo falou que eu era o ministro de louvor. Eu até vou falar se eu posso voltar para o louvor. Não. <risos> Estou brincando. É, mas nessa época, nós aprendemos isto. A integridade, ser fiel e ser verdadeiramente amigo. O ser amigo, muitas vezes, nós confundimos. Ser amigo, nós achamos que o amigo é aquele que janta junto, né? E nada de mal pode jantar junto. Mas muitas vezes o amigo é bem diferente de só isso, né? Então, você pode me convidar para jantar, pode convidar o apóstolo para jantar, não tem problema. Mas. Se ele, não, se ele não for na janta, não permaneça sendo amigo dele também, porque ele, imagina todo mundo convidar ele para jantar hoje,、né? como que ele vai ir? Mas Deus, quando ele, quando ele levantou o ministério, muitos líderes foram levantados, e deu um rodízio de líderes,、né? até hoje, de vez em quando, vai acabar esse rodízio. Quantos dizem amém? Vai acabar o rodízio, vai aumentar cada vez mais a liderança. Então, nós vamos aprender a vencer esses gigantes. Então, esses líderes que não tinham essas características, todos eles, inclusive eu, não tinham essas características. Mas o que, que esses líderes deveriam ter feito? Buscado a integridade, buscado a fé, buscado sim a amizade. Talvez hoje nós somos privilegiados por esses estudos, por esta palavra que está tão bem explicada hoje aqui, eu acho que eu não preciso falar mais nada. Essa palavra está muito bem revelada. Então, mantenha-se acordado aí, porque eu não estou gritando que nem o apóstolo, mas você deve prestar muito bem atenção, senão você vai dormir e vai perder essa palavra. Porque, mesmo que o apóstolo não e s t á a aqui, a mensagem é ele que está transmitindo. Ou seja, Deus deu para ele. Amém? Quantos estão entendendo? Então, continuaremos aqui. Vença, ou melhor: é um privilégio, como também um desafio, sermos tentados. Pois é momento de tentação que, ao dizermos não para o diabo, derrubamos o gigante e vencemos-o de fato. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu a quem o ama, o, aos que o amam. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação. Tem algumas versões que d i z o dia da aprovação, né? Ainda bem que é um dia só, né? Ou alguns dias. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. É isso que eu não entendia. Todos os dias, alguém me dizia: cuidado com a luta, cuidado com os problemas, cuidado com tudo isso. Mas ninguém chegava dizendo para mim: olha, você tem um gigante específico na sua vida que você tem que vencer. Você tem que vencer. Teu pastor, teu líder vai te dar um ensinamento em que você vai vencer, você vai orar junto e esses demônios vão cair todos por terra. E é isso que você está recebendo hoje. Todos aqui temos gigantes para vencer, mas se você não identificá-los, mas para vencer gigantes, nós temos que ter o quê? Integridade, fé, santidade e amizade. Se você não tiver isso, você não vai vencer. Não adianta você dizer, eu sei os estudos do apóstolo de cor, eu venho domingo e anoto tudo. Semana passada, semana retrasada, eu vim, na segunda-feira, e anotei tudo. Quando eu fui salvar, eu apaguei tudo. Jesus. E aí, quando ele perguntou um versículo, eu não sabia, ninguém sabia o versículo. Eu tinha anotado e apaguei. Ele nunca pergunta o versículo, porque ele sempre sabe, aquele dia, eu não sei o que deu, que ele não lembrava. E eu perdi esse versículo.、E, mas graças a Deus que tem as gravações. Amém? Quando você vem num culto, o dia que você não puder vir a um culto. Você compra o DVD. Se você vê, também compra. Porque você pode muito bem guardar essa palavra. É para mim? Obrigado. Obrigado, pastor. Quem alcança café para profeta, recebe galardão de profeta. Então, tem muitos gigantes que precisamos vencer. E você está identificando esses gigantes. Nessa noite, todos eles vão cair junto, numa vez só, nunca tanto gigante caiu ao mesmo tempo. Vão cair tudo por terra hoje, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Como falamos antes, são coisas simples, muito simples, mas são gigantes. Eu lembro naquelas reuniões de oração, de vigília de madrugada, que o apóstolo abria a Bíblia quando era muito frio. Geralmente as vigílias s só quando era muito frio. Não sei porquê, né? Parece que agora vai ter mais vigília. Todo dia ele falou, né? Ontem está esfriando, né? Isso é, fala aqui da, do dia da aprovação. E ele dizia, e gritando, pensa num profeta que já gritava naquela época. Ele dizia: são vermes rastejantes. Que entram na tua mente, quando esses demônios entrarem na tua mente, eles dominam a tua vida. E eu ficava com medo, ficava imaginando aqueles vermes tentando entrar na minha vida. Eu dizia: sai, verme, em nome de Jesus. Tanto é que algumas pessoas, quando estão orando comigo hoje, eles têm medo de orar comigo, que eu começo a falar em vermes rastejando e tudo, mas desde aquela época eu aprendi que existe isso. Então, desde o verme até o gigante, olha, nós temos que lutar para que eles não dominem a gente. Porque um gigante ele não te domina, mas se o verme entrar, ele consegue. Porque são demônios, demônios aparentemente menores. Então, vença e derrube o gigante. Hoje. Quando? Porque você é íntegro, é uma pessoa de fé e é santo. Vença as injúrias liberando bênçãos, vença as mentiras liberando. Caminhando na verdade, vença o pecado caminhando na santidade. A unção que estava sobre Jonatas está sobre você. Levante-se e vença este gigante na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus hoje está te dando munição para você vencer esses demônios, esses gigantes. Deus está te dando munição para você vencer todos eles, todos esses gigantes. Você já tem vencido alguns demoninhos por aí, mas a partir de hoje você vai vencer grandes gigantes. Você vai ver que você também, alguns gigantes, você, não, você tem que estar junto com os apóstolos na segunda-feira. Alguns tipos de gigante que você identificar, você vai ter que vir para a vigília para derrotar eles.、Hein? Tem que ser o pacote completo. Tem que ser o kit completo. Tem gigantes que você. Simplesmente faz 21 dias de jejum,、né? para algumas pessoas é simples, você venceu o gigante. E tem gigante que você faz 40 dias de jejum. E tem gigante que tem que ter no mínimo uns 20 apóstolos orando junto. Estou <risos> brincando, mas tem gigantes em que você vence quando você ora junto com alguém, ou quando você recebe a instrução do seu líder. Quantos dizem amém? O que faz com que vençamos o gigante da maldição, da injúria, da maldade, é viver na bênção, ou seja, andar em obedi obediência integral ao Senhor. O diabo vai dizer que você não vale nada, que você não, po é, ou melhor, não pode e não consegue, mas isso é mentira. Quem não vale nada é ele, porque já está derrotado, tem o seu destino já sentenciado. Satanás vai dizer que você não pode vencer ele. Ele vai querer mentir para você. Sabe aquele problema que você pensou assim: olha, eu venci todos os problemas, mas eu tenho um pecadinho, um probleminha ali, que esse aí eu vou deixar meio de lado, esse aí eu vou levando. Esse, isso é um demônio que está dizendo para você que você não consegue vencer ele. Sabe aquele pecadinho que você gosta?、Né? Tem pecados que as pessoas gostam.、Né? Porque se fosse ruim, as pessoas não pecavam.、Né? Eu já tive uma experiência. Não de pecado aqui, não vou, não vou colocar isso ao público. Mas eu tive uma experiência. Um dia eu estava vindo para a igreja e eu pisei num, num prego. E, e esse prego ficou no meu sapato. E quando esse prego pegava no meu dedo assim, eu sentia uma dor, mas ao mesmo tempo era boa a dor.、Né? Aí toda vez que eu pisava, eu torcia para sentir aquela dorzinha.、Né? E às vezes o pecado é assim. As pessoas. Nós muitas vezes deixamos o pecado, porque o pecado tem tomado a mente das pessoas, e às vezes eles acham bom o pecado, e às vezes esquecemos da promessa, esquecemos que nós temos que ser fiéis, esquecemos que nós temos que ter a santidade. Isso gera brechas que roubam a autoridade de vencer os demônios, de vencer esses gigantes. Então, não interessa o tempo que você tem de fé, não interessa se você está começando hoje. Se você pegar esse ensino hoje, se você tem 80 anos de fé, que é impossível aqui, né? Mas se você tem bastante tempo de fé, se você pegar esse ensino, você vai, você vai cortar, fazer a talha, você vai cortar caminho, você vai sofrer bem menos. Deus vai te colocar lá na frente. Você não vai nem passar pelo deserto, você vai pular por cima. O deserto, você já sofreu demais para ficar no deserto. Você vai chegar e entrar na terra prometida, em nome de Jesus. E é quando? É hoje? Você foi levantado pelo Senhor para andar em vitórias. Quantos dizem amém? Então, se você foi levantado por Deus para andar em vitórias, Satanás não pode dizer para você que você não pode vencer algumas coisas. Satanás não pode te dizer que você vai perder ou que você não é nada. Se eu fosse pelo histórico da minha vida no passado, eu não, não seria hoje um vencedor. Eu creio que eu sou um vencedor, você crê? Você crê que você é um vencedor? Nós teríamos milhões de motivos, Satanás ele busca esses milhões de motivos para dizer que nós não podemos nada, que nós não vamos vencer, mas Deus ele diz que nós podemos vencer. Você foi levantado pelo Senhor para andar em vitória, quantos recebem? Ser mais do que vencedor, manifestar a glória de Deus na terra. Se você foi levantado para manifestar a glória de Deus na terra, não aceite nenhum pecado na sua vida. Não aceite, identifique o pecado que ainda mora na sua vida, que ainda você goste ou não.、Né? Eu odeio o pecado, mas que você procure, identifique e vença ele, porque senão amanhã ele vai te vencer. Vença ele e você vai vencer muitos gigantes por causa disso. Então, você já tem a vitória, creia nisso e no seu viver diário manifeste essa vitória sobre o mundo, o diabo e a carne. Diga para você mesmo que é íntegro, que é uma pessoa cheia de fé, que é santa. Então, nós temos que buscar isso. Temos que buscar a integridade, temos que buscar a santidade, temos que buscar a fé. Se você não buscar isso, não vai vir simplesmente. A Bíblia diz que Deus nos dá a fé o suficiente para ser salvos. Então devemos buscar a fé para vencer no dia a dia. Devemos ter fé para vencer as batalhas. Devemos ter fé para vencer os gigantes. Pois de nada adianta nós sermos treinados para a guerra, mas não termos fé. Pois se você não tem fé, você não vai vencer o gigante. A fé é o início de tudo, é o princípio. Mas devemos ter também a santidade e a amizade. Por que amizade? Amizade é, tem gigantes que você não vence sozinho. Você precisa de amizade. Você precisa de um líder também. Então você, ou nós, devemos dizer que somos íntegros todos os dias. Peça a Deus que mude a sua mente, seus sentimentos e que você derrube todo e qualquer gigante que se levantar contra a sua vida. Faça isso no altar do Senhor. Renove a sua mente com a palavra de Deus, como está escrito em Romanos. Ele diz que é para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente.、Né? Romanos 12, 1 e 2. Pense somente naquilo que é edificante para você. Filipenses 4, 8. Ali dizem que nós devemos pensar. Isso tudo faz parte de você vencer. Para você vencer os gigantes. Então hoje você só não vai saber quem são os gigantes. Você vai saber como vencer esses gigantes. Quantos dizem amém? Mas dizem amém com fé. Diz um amém de valente. Identifique quais gigantes ainda precisam ser vencidos em sua vida. Isso vale para todos nós. Quer ver um gigante que aqui a maioria está querendo vencer ele? Dívida. Nem eu vou pedir para levantar a mão aqui. Quem está lutando com esse gigante, para vocês verem que todos nós precisamos. Olha, com exceção de algumas pessoas aqui, muitas pessoas estão lutando com esse gigante. Então, isso é uma prova que todos nós precisamos identificar esses gigantes. Mas identifique mesmo. Esse culto tem que resolver a tua vida. Você não precisa vir mais um culto para identificar o gigante que é hoje. Amém? O outro culto é uma outra revelação, talvez. Talvez Deus vai falar. É, é no próximo culto que Deus vai te usar para tomar o planeta Terra. Então é hoje que nós vamos sentenciar verdadeiramente o fim das obras do diabo em nossas vidas. Então identifique quais gigantes ainda precisam ser vencidos em sua vida e faça uma aliança com Deus para que Ele lhe dê forças e você tenha a mesma unção que estava em Davi e Jônatas. Quantos dizem amém? Quantos já estão vencendo gigantes? Você está identificando alguns aí? Se você tem coragem de assumir que o gigante estava,、eh, estava tendo influência na sua vida, você também tem a mesma coragem para assumir que a unção para derrubá-lo está sobre você. E a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amizade que honra o líder. E o ministério, pois o teatro presidente é a sua casa. Amém? Aqui é o teatro presidente. Aqui é o templo em que Deus nos mandou nos reunir. Agora vai começar a apertar o negócio. né? Vai ser forte agora. Vai ser mais forte ainda. Você é amigo do Cã? Quem não sabe o que é o Cã? É o centro de avivamento para as nações. tá? a p r e s e n t o o Cã. Não é Cã, filho de Noé, é o Cã, centro de avivamento para as nações.、Né? Você é amigo do seu líder? Você é amigo do seu irmão? Vamos ver até quando vai durar esse s a m é m Vamos dizendo amém. João 15, 15. Em João 15, 15, Jesus nos chama de amigos. Repita comigo, Amigos. A verdadeira amizade é um caminho de mão dupla. Quando o sorriso de seus amigos lhe fizer duplamente feliz, quando a vitória do seu amigo é a sua própria vitória, aí você saberá que tornou-se tornou amigo de verdade. Isso na minha vida foi uma coisa muito grande, porque hoje eu sou amigo de todos vocês, amém? Graças a Deus. Eu tinha uma dificuldade de fazer amigos. Tanto é que no bairro onde eu morava, antes de eu me converter, eu não tinha um amigo. Ninguém me conhecia. E isso eu estou a 600 quilômetros de lá. Depois que eu me converti, quando eu, me mudei pra, quando eu fui visitar meus familiares, praticamente todos da rua se tornaram meu amigo.、Né? Graças a Deus. Me conheceram, sabiam o que eu falava na, né, depois que eu fui lá. Então, graças a Deus, eu creio que Deus está me ungindo para eu ser amigo de alguém. Amém? E, se nós somos amigos do c a o somos amigos do nosso líder, do nosso apóstolo, nós temos algumas coisas a fazer. Vamos ver o que, que temos que fazer. E, olha, está forte aqui. A palavra amigo deriva do latim amicus, com o significado de preferido, amado. De fato, a palavra amigo deriva do verbo latino amare. Em português, amar. Então, não tem nada de mais em você dizer que ama o t e u irmão.、Né? Isso é. Verdadeiramente o que Jesus nos ensinou. A m i z a d e portanto, é uma forma de amor, um amor sincero, leal, transparente, incondicional. A amizade é, depois do amor materno, a mais bela expressão do amor incondicional. Um amigo de verdade arrisca a própria amizade em nome da sincera tentativa de lhe fazer enxergar a verdade. Ele pode lhe dizer coisas que doam profundamente e que lhe façam ter a reação infantil e ingrata de romper amizade com ele. Mas, mesmo assim, ele diz o que precisa ser dito. Amém? Isso é uma expressão de amizade. Eu sempre digo: mais vale uma dura verdade do que uma doce mentira, né? O amigo tem um papel duro sempre de dizer a verdade. Por isso, que o profeta. Ele, quando profetiza e quando ele entrega a palavra, ele entrega com sinceridade. E muitas vezes dói a verdade. Quantos já sentiram que a verdade dói? Às vezes dói. Então, o profeta muitas vezes entrega a palavra como amigo, mas às vezes não, não tratamos como amigo.、Né? Um amigo deve de verdade arriscar a própria amizade. Já foi. Com amigo de verdade, você jamais será destruído, porque parte da sua força e do seu tesouro estarão sempre guardados em lugar, em lugar seguro, no coração dos seus amigos. A amizade é a maior prova de que você acredita na vida, e mesmo que um dia, abatido por circunstâncias inesperadas, sua crença na vida fique abalada, uma mão virá em sua direção, acompanhada de um sorriso, seus amigos não deixaram. De acreditar em você. Quando você descobre que alguém acredita em você, a sua mente recebe paixão e essa é uma motivação acelerada para romper limites. Aqui tem sido triste, olha só, aqui o negócio aperta mesmo. Aqui tem sido triste, eu nunca sei se posso contar com um apóstolo na quinta. Alguns pastores não vêm nem no domingo, mas Segunda-feira é um rodízio de faltas. Vigília, misericórdia. Isso é palavras do apóstolo. Aí também você pode identificar um gigante. Eu vou repetir aqui, porque isso q u e ele falou no sábado. Aqui tem sido triste. Eu nunca sei se posso contar com um apóstolo. Na quinta, alguns pastores. Não vem nem domingo, mas na segunda-feira é o rodízio de faltas e na vigília, misericórdia. Gente, nós deixar o profeta chegar a esse ponto, graças a Deus que ele falou,、né? se ele não fala, nós estamos perigosos, está perigoso nós morrer. Você pode dizer, mas apóstolo, eu não tenho condições de vir. Eu sei que algumas pessoas não têm condições de vir. Isso é claro que o apóstolo não vai obrigar você a vir. E Deus sabe se você pode vir ou não. Mas, tem gente que não vem, não dá nem tchau. Tem gente que não vem. Agora, i m a g i n a uma coisa. Se você chegar aqui. Quem aqui veio na ministração do b e n e r i n aqui no teatro? Algumas pessoas vieram, graças a Deus. Imagina você chegar num dia de culto e t á aquela brigaiada toda para entrar aqui.、Hein? Aí você vai dizer assim: Ah, eu sou o pastor Fulano e Tal, eu sou o apóstolo, eu sou amigo do apóstolo. Mas se você não está aqui do lado, não vão te reconhecer como amigo do apóstolo ou amigo do c ã n E, gente, isso é muito importante. Isso, isso define muitas coisas. Isso define um gigante chamado serpente, o pior deles, que eu sempre digo. Isso define porque muitas pessoas, às vezes, não sabem, que às vezes são esquecidas e não sabem porquê. E algumas pessoas, às vezes, são honradas que surpreendem surpreende os outros. Isso define muitas coisas em que nós precisamos verdadeiramente nos arrepender. Eu disse para o apóstolo: Eu preciso me arrepender. Eu sei que eu tenho errado nisso aqui. Dei satisfação, sim.、Né? Ele sabe disso. Mas, olha, verdadeiramente, se eu olhar ali para, para, para íntegro, para ser fiel, eu tenho f a l h a d o nisso. Gente, se o apóstolo diz, Eu conheço o apóstolo um pouco. E quando ele falou, Que Deus está levantando aqui um time. Olha, eu não quero correr o risco de sair fora desse time. Todo time exige o quê? Escalação do time.、Hum? Ah, mas eu não quero ser titular. Tem gente que não quer ser. Amém, tudo bem. Agora, para boas. Ou melhor, como é que se diz esse ditado mesmo? Para bom entendedor, meias palavras bastam. Ou seja. Aí vem a revelação. Gente, um time. O apóstolo Castelo foi até o que lembrou ali: que um jogador, se ele não participar do treino, ele não joga. É isso? Foi o senhor que falou? E da mesma forma, gente, nós temos falhado nessa área. Olha, se você tem condições de vir, talvez você não é convocado para as vigílias, você que talvez não é líder ainda. o u que você é uma liderança, que ninguém exigiu que você viesse, venha para as vigílias, porque as próximas vigílias eu não quero perder, de jeito nenhum. As próximas vigílias, os próximos cultos, as próximas reuniões, se você não puder vir, veja quem é o seu liderado e dê satisfação. Diga: olha, eu não posso ir, gostaria de estar, mas não estou, ou vou ficar em casa orando, junto no mesmo horário. Amém? Porque isso é muito sério. Pois quando nós estávamos na Matias, eu lembro que o apóstolo chorava, e até hoje ele chora, mas quando ele dobrava os joelhos, ele chorava, com o joelho congelando nas pedras lá, que nós c o n g e l a v a né? Porque eu não sentia frio, na época não tinha muito casaco, eu não sentia frio, mas ele era, ele sentia muito frio, e mesmo assim nós ficávamos até o outro dia orando lá, e ele chorava: Deus me dá um povo fiel, me dá um povo fiel. Deus me dá líderes, me dá o、um、ministério de louvor. Foi o, o maior choro. o、oh, Ministério de louvor, você tem que honrar o apóstolo por causa disso. Mais do que você já honra, é claro. Mas, o que esse apóstolo chorou e orou para Deus dar o、um、ministério de louvor? Olha, se tiver que escrever tudo o que ele já orou, não sei se daria tempo para escrever. Porque Deus verdadeiramente ouviu. Amém? Então, gente. Aqui, isso é só um, apenas um comentário, Por porque verdadeiramente ele é nosso amigo em falar isso. Porque ele é o líder. Ele é o líder. Se ele não exortar, o pai que não exortar, ele é conivente com o pecado dos filhos. Gente, isso tem que mudar nas nossas vidas. Vamos ter que orar depois sobre isso. A ausência é a semente de desonra. Agora sim vai pegar. A presença é muito importante quando entra, quando entra a desonra, tudo que era fácil fica difícil, porque a desonra é, provocada de, é provocadora de portas fechadas. Grave isso, vou repetir, de repente você não tem ainda. Então a presença ela é muito importante quando entra a desonra, tudo era, que era fácil fica difícil, porque a desonra é provocadora de portas fechadas. A desonra É provocadora de portas fechadas. E depois, quando as portas estão fechadas, as pessoas vêm, e isso é certo, para o pastor orar. Pastor, a porta está fechada, ora por mim. O pastor vai orar e a porta vai abrir, em nome de Jesus. Mas talvez você não p r e c i s a v a passar por isso. Tem muitas portas que são fechadas, que só o sacerdote pode abrir essas portas na autoridade de Deus. Mas muitas vezes nós não precisávamos que, a chegar a esse ponto. Então, a desonra é a maior fechadora de portas. Deus requer a nossa presença. Se olharmos pelo lado humano, parece uma vaidade de Deus, mas na, na verdade, a presença é uma reivindicação da aliança. Deus gosta de ser honrado. Deus gosta de ser honrado. Se o ser humano também gosta de ser honrado, não fomos feitos para desonra, mas para honra. Todos nós gostamos de ser queridos e respeitados. Triste, o, o Barça sabe onde o companheiro está. Aqui o apóstolo está falando do exemplo do time Barcelona, em que os jogadores eles sabiam onde o colega estava para passar a bola. Estamos falando de um time. O bar, você sabe onde o companheiro está. Eu raramente vejo meus filhos. Olha, isso aí é, deve ser dolorido mesmo. Só não jogo a toalha porque sei quem me chamou. Quantos dizem misericórdia? A ausência de respeito ao líder. O céu, que é a base de tudo, move-se pela honra. Todas as instituições são, são movidas pela honra. Onde não há honra, não há respeito nem equilíbrio. Se não há honra. Há desequilíbrio. Os que almejam equilíbrio devem plantar a honra. Muitos não têm colhido m a s êxito porque são mal educados e não sabem se mover pela honra. Mas nós fazemos parte de uma geração diferente. Quantos dizem amém? Quantos estão entendendo? É isso aí. Segunda-feira é para líderes, para profeta mesmo. A ausência da presença revela a desonra. Deus se decepciona quando a desonra é praticada e se alegra pela prática da honra. A honra, a presença de Deus e a ausência de Adão e Eva. Agora, o fato de eles não estarem ali para encontrar com Deus fez com que perdessem o direito da presença de Deus. E aí apareceu quem? a serpente. O discurso foi tão venenoso,、e、eloquente, que roubou a presença de Deus na vida de Adão e Eva. Aqui, nós recebemos esse ensino dizendo que quando os filhos, principalmente líderes, apóstolos, não vêm em uma reunião, o discurso mais eloquente é o da serpente do que o líder. Isso é forte. Muitos líderes têm ouvido a voz da serpente. Muitos de nós temos ouvido a voz da serpente, mas nós já determinamos que nunca mais vamos ouvir a voz da serpente. Porque é fácil chegar aqui e dizer: Ah, o fulano não veio. <risos> Agora, nós temos que identificar aquilo que, o gigante que nós temos que vencer. Esse é o discurso sedutor. O discurso sedutor diz: Você sabe mais que o seu líder. Quando a pessoa não vem no ensino, ela quer dizer que. Ou seja, Satanás conseguiu convencer que ela sabe mais do que. Ela quer dizer isso, né? O discurso sedutor. Você sabe mais que o seu líder. Não se submeta. Você é melhor do que o líder. E por aí vai. O que. A serpente quer fazer com o líder é envenená-lo e afastá-lo da presença de Deus. Tirar você do treinamento, sempre inventado, inventando uma desculpa. Não podemos viver mentoriados com a mente de, da serpente. A ausência fala tudo. A presença dispensa palavras. A ausência é horrível, desarticula tudo. A ausência é um agravo, que mostra a desonra. É um desequilíbrio. Talvez algumas pessoas não venham porque elas dizem:、ah, Eu não vou lá, ninguém me vê mesmo. Você aqui pensa. Porque o apóstolo sabe onde você senta, ele sabe quantas vezes você foi no banheiro, ele sabe a poltrona que você senta, pode ter certeza disso. Porque depois dos cultos, das reuniões, ele pergunta: Por que, que o pastor Fulano não veio? Por que, que a pastor, por que a irmã aquela não veio? Por que, que o irmão aquele não veio? o que, que o Apóstolo Castelo não veio? Que é muito difícil, acho que não acontece, do Apóstolo Castelo não vir. eles, Quem vive com ele sabe que ele lembra de todos. Se você vem em duas reuniões, já chega para ele saber onde você senta, se você sentar no mesmo lugar. Então, gente, jamais ninguém é esquecido aqui. E se fosse esquecido, Deus jamais esquece. Amém? Então, não podemos cair nesse discurso. Da serpente, quando nós não viemos em uma reunião, escutamos o discurso da serpente, mas graças a Deus que essa serpente hoje vai ser decaptada. i Nome de Jesus. Olha, se você identificou, olha, seja sincero para você mesmo, não precisa falar, mas seja sincero. Para você agora, e Deus. Se a serpente em algum momento conseguiu falar alguma coisa e você acreditou nela, não precisa falar, nem gritar, nem se manifestar. <risos> Gente, t e n t e identificar isso. Porque isso é muito forte. Nós temos que decaptar i ela hoje. Amém? Então, o discurso sedutor da serpente. Vai acabar hoje, em nome de Jesus. A ausência é um agravo que mostra a desonra, é um desequilíbrio. A honra é um caminho que leva ao êxito, mas a derrota ao fracasso. A desonra quebra princípios, mata relacionamentos, traz infertilidade, a miséria. A desonra é uma serpente que entra no arraial do justo para matar. Olha só, eu vou repetir isso aqui, se você puder anotar, ó. A desonra é uma serpente que entra no arraial do justo para matar. Você pode ser um tremendo homem de Deus, uma tremenda mulher de Deus, mas se você praticar a desonra, é como se uma serpente entrasse na sua vida espiritual para te matar espiritualmente. E muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas estão mortas na fé, muitas pessoas estão secas. Por quê? Deixaram a serpente minar. Eu sempre digo que a serpente, esses vermes, esses demônios, eles agem sempre na mente. Sempre começa na mente. Satanás começa a trabalhar e colocar as pessoas contra o líder. Satanás começa a colocar pensamentos para que não obedeçam também a instrução. Porque na instrução, na honra, está o êxito. Como aprendemos aqui. Se você não honrar o que o profeta buscou, orou e jejuou, quantos creem que o apóstolo é o homem de Deus aqui? Bom, seria uma pergunta, né? Uma pergunta dessa aqui, aqui hoje, né? Mas você age como você respondeu? Nós agimos como respondemos? Esse estudo. Ou essa palavra que Deus deu para ele. Deus deu para ele. Se você veio, você está honrando. Agora, você só honra. Mas agora, você vai provar. Se você é filho, quando você praticar. Você vai provar que você é filho. Você vai vencer. Olha, a metade do gigante. Só aí. Em você praticar. Olha, você vai decapitar. Olha, a serpente vai ser a primeira. Se você começar a praticar isso aqui, é a primeira. Então, o teu líder, o teu apóstolo, o nosso apóstolo, ele foi orar e jejuar para buscar isso aqui. Quando você vai n um culto, chega depois do, do, do, do louvor, sei lá o que, é, tudo faz parte do culto.、Né? Quando você chega aqui, nove horas, eu quero ver, eu vou chegar para a parte da profecia.、Né? Vamos ver se o apóstolo tem alguma profecia para mim.、Né? Nada contra, amém, vai receber. Mas às vezes vem uma verdade que dói, né? Mas se você chegar e não honrar a palavra, você está desonrando. A desonra é a maior fechadura de portas. Se você não honrar o que o t e u pai espiritual, o t e u apóstolo, orou e jejuou, significa que você está caindo no discurso da serpente e que diz: você sabe mais do que o seu líder. Eu já ouvi muitas pessoas, graças a Deus não estão mais aqui, alguns capetas, alguns demônios dizendo: Olha, eu quando eu oro, Deus fala tudo comigo. Tudo que o apóstolo falar na rádio, Deus fala comigo antes. d i g o uau, que intimidade, né? Até eu vou te ligar para o b e n e r r i m v o u ver se tu pode ir lá dar um conselho para ele. Gente, o líder. Não estou exaltando o líder, nada. Ele é o nosso líder e nós temos que honrar ele. Amém? Agora, não se trata de idolatria. Se trata de simplesmente receber o estudo, receber o alimento, receber a palavra, do início ao fim. O dia que você não pegar. Olha só, eu lanço um desafio aqui.、Ó. Eu estou comprando, até p e d i já, todos os DVDs. Porque eu quero pegar todas as palavras. Eu até vou. Pediu o trabalho do Moisés para eu trabalhar aqui na igreja, q u e o Moisés é quem edita os ídolos, ele sabe todas as palavras. né? Se você não pegar um estudo, se você pegar só metade de algo que Deus falou, Deus falou diga e u falou, s d Deus falou, Deus falou aqui, você não tem essa, se você perdeu, você não tem, você tem que ficar desesperado para ter, porque é Deus que está falando. Se nós c o m e ç a r a fazer isso aqui, nós vamos. Honrar o profeta e ao mesmo tempo estamos honrando a Deus, amém? Quantos estão entendendo? Eu disse que ia começar a apertar o、um、negócio, gente. Isso aqui, um novo convertido sabe, eu sei, todos nós sabemos. Mas praticar, meu irmão, praticar, ai meu Deus, ai, é. Mas o, a questão é o seguinte: quando Deus fala, Ele disse que a palavra dele de forma alguma volta vazia. Ela produz algo no lugar, você querendo ou não. E aí, quando a palavra veio, o Espírito Santo vai ver se você está honrando ou não. primeira vez que eu fui exortado pessoalmente por Deus foi v i o l e n t o eu quase morri. Eu estava num culto lá na Matias ainda,、né? na época que eu era. Não vou falar. Mas que eu orava de dia para comer de noite naquela época. E Deus disse assim para mim naquele dia: Você quer ser um pastor? E u digo: Sim. Ele disse: Como é que tu quer ser pastor se não está nem honrando a palavra que o teu pastor está pregando? Bah, tomei um tapa naquela hora, né? E desde ali eu aprendi honrar a palavra que vem do profeta. Pois o profeta, ele busca. Ele trabalha para isso. A Bíblia diz que o apóstolo, o trabalho dele é orar, jejuar e aprender, buscar na palavra de Deus para trazer para o povo. Esse é o trabalho do apóstolo. Se você não honrar isso, ele vai continuar sendo apóstolo. Deus vai continuar falando com ele. Deus vai levantar outro no t e u lugar. Deus vai levantar outros apóstolos. Mas, em nome de Jesus, você vai honrar a partir de hoje, cada vez mais. Se você está aqui é porque você já está honrando, e Deus vai te levantar como um apóstolo ou uma apóstola das nações. Quantos dizem amém? Então, foi d está uma forma, e sendo de uma forma muito simples, eu até estou me achando meio calmo demais né, hoje, mas d e i x a essa palavra entrar mais do que nunca. Depois eu vou dar uns gritos mais altos aqui, mas não se preocupe, não é não é nada contra você. Então, a honra é caminho que leva ao êxito, mas a desonra ao fracasso. A desonra é uma serpente que entra no arraial do justo. Aqui não diz que a serpente entra lá na casa do ímpio. Não. A desonra é uma serpente que entra na casa do justo. Então, se você não desonrar, A serpente não é. Mas se a serpente tem entrado, é porque você tem desonrado. Identifique isso, ó, e hoje vamos decaptar i ela, em nome de Jesus. Todo princípio de desonra está ligado ao passado da alma. A vitória é possível, mas somente com disciplina, treinamento árduo e padrões impiedosamente altos. Basta de compromisso superficial. Olha só, isso aqui está pegando agora. Tem filhos que honram com a boca, mas desonram com a ausência. A ausência é garantida, e mais demais fracassos. O Senhor questiona a ausência e exige a presença. Amém? Alguns líderes deveriam estar em casa assistindo pela internet, né? mas eles vão ter que assistir, escutar o CD. Amém? Após esse culto. O apóstolo diz que todos têm que escutar. Está senão... na internet? Ah, está. É que tem algumas pessoas que estão em outros estados, em outros países, e elas dizem: Meu Deus, eu queria estar lá. Eu queria estar lá.、Né? E muitas vezes nós estamos aqui do lado,、né? e não honramos tanto quanto essas pessoas.、Né? Algumas pessoas, às vezes, vêm no final de semana. Lá de São Paulo, outros estados, e voltam na segunda-feira, porque elas honram o que está sendo ensinado aqui pelo nosso apóstolo. Amém. São Paulo, Minas, Rio, Amém. Deus abençoe, então, esses irmãos que estão lá. Eu creio que a desonra não entrou na casa deles, em nome de Jesus, e nem vai entrar mais. Então, a u s ê n c i a É garantida demais fracassos. O Senhor questiona a ausência e exige presença. Siga firme, valente de Deus, tendo a certeza de que o Senhor dos Exércitos é quem vai à sua frente para derrubar todos os gigantes. Pois você, por direito e herança, já é mais que vencedor em todas as coisas. Romanos 8,37, né? Todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tirar uma oferta. Vamos lá, agora o apóstolo manda falar de oferta. É? Faz parte da administração. Pode se r preparando para a oferta. Os diáconos já podem, enquanto falamos aqui, distribuir os envelopes. Se não tiver preparado os envelopes, não tem problema. Só os, os gasofilás é através da oferta também que provamos que nós somos. É, amigos, verdadeiramente, né? Que é fácil t w i t a r né? Graças a Deus pelo Twitter. Quem tem Twitter aqui?、Hum? Amém. Isso é bom. Mas, gente, verdadeiramente honrar também é ofertar, é ser fiel. Ser como j ô n a t a s vencer gigantes, ajudar, honrar o profeta. t a m b É m é honrar com as suas ofertas. É mais fácil, ou seja, às vezes é difícil você identificar o gigante. Talvez o gigante que tem na sua vida é o discurso da serpente dizendo: não leva o dízimo. Talvez t e m líderes que ainda não entregam os dízimos. Ninguém vai te obrigar você a você entregar o, o, o dízimo, mas tem gigantes na sua vida que precisam ser vencidos. Que você vai vencer através do dízimo. Tem gente que diz, apóstolo, mas eu não vou dar meu dízimo porque eu não tenho trabalho. Não. Seja dizimista, que Deus vai prover o resto. Seja, dizimi, seja primicista, seja, seja dizimista, e Deus vai te honrar. Amém? Então, gente, uma prova que você honra o líder do seu ministério, que você honra o apóstolo, é também através das suas ofertas. Por quê? Porque enquanto ele está lá orando e buscando, intercedendo e trazendo a palavra que Deus está falando para ele, para a sua e a minha vida, enquanto ele está lá, ele não pode estar trabalhando em outro local.、Né? Só Deus que é, que é onisciente,、né? onipresente. Então Deus, ele colocou eu e você para nós verdadeiramente honrar. É a mesma coisa que você, olha, pensa comigo: quantos aqui querem que seus familiares sejam salvos? Todo mundo、né? agora, quem é que tem a unção para libertar eles? Somos nós e principalmente o apóstolo que está buscando, porque quando você traz ele todo endemoniado, você chega lá e diz: Leva lá para o meu apóstolo,、né? graças a Deus.、Né? Aí você traz aqui e larga o Tigrão aqui em cima, né? Larga o. Todo、né? precisando de libertação. E aí, você vê que alguns apóstolos, às vezes, dão as bambiadas para expulsar o demônio, né? Mas o apóstolo o líder do mestre tem que expulsar, né? O demônio pode dizer umas duas, três coisas aqui, mas tem que sair. Por quê? Porque a responsabilidade está sobre ele. Se você honra isso na vida dele, você tem que plantar, você tem que ofertar. Porque é o seguinte: Deus te deu autoridade sobre os demônios, sim, sobre Satanás, principados gigantes, mas. Quando você não conseguir, o t e u apóstolo vai conseguir, pode ter certeza. Que Deus deu unção para ele e autoridade. E aí, quando você trazer almas, você vai dizer: eu tenho o direito de levar a minha família. Porque eu tenho ofertado nesse altar. Deus não vai te cobrar, ó,、oh, tantos irmãos irmão teus vão ser salvos por causa do dinheiro.、Né? Ele não faz isso. Mas o apóstolo Paulo fala muito bem em crédito. n é? Então é necessário, já que não tem nenhum, nenhum anjo tributário lá que, que faz as contas, vamos sempre ofertar mais, né? Que é difícil hoje em dia, né? Mas tragam ofertas. Se você verdadeiramente. Pode entregar, o, pode pedir a, o envelope aí, quem vai ofertar ou dizimar aí. E nós vamos orar por todos. Mas se você crê que você vai trazer um familiar seu. E vai ser liberto neste lugar. Você deve honrar também com as suas ofertas. Você deve manter a obra. Que você sabe que aqui tem vida de Deus. Eles vão se converter, vão se tornar homens e mulheres de d e u s juntamente com você, amém? Então por isso devemos trazer o que? Oferta de honra aos nossos líderes. Nós vamos orar agora. Se você quiser, já fique aqui na frente. Podemos orar juntos. Eu creio que essa palavra ela foi muito forte. Nós precisamos de arrependimento, precisamos verdadeiramente honrar os nossos líderes, honrar o nosso apóstolo, não somente o apóstolo, o apóstolo, a a p ó s t o l o Maria em primeiro lugar, mas os pastores, apóstolos de congregações que estão em reunião hoje. Vamos fazer uma oração juntos. Se você puder vir para frente, que se você puder fazer parte da oração, se você precisar ir, você está abençoado no nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Em primeiro lugar, pedindo para Deus abençoar essas ofertas e desatar o sobrenatural de Deus nas ofertas, nas suas finanças, na sua família. Deus, nós abençoamos. A oferta deste povo, Deus, abençoamos as primícias, os dízimos, as ofertas, os votos deste povo, Deus, consagramos a Ti, consagramos a oferta de honra, a oferta de amizade a este ministério, Deus, abençoamos e profetizamos, Deus, que todas as bênçãos que vêm sobre os fiéis venham sobre este povo. Que venha sobre aqueles que são fiéis, primicistas, dizimistas e ofertantes, aqueles que têm feito votos, Deus, aqueles que têm pago o seu sócio mantenedor, aqueles que têm se tornado s ó c i o Deus, honra aqueles que têm pego o carneiro hoje, Deus, honra aqueles que têm sido fiéis, Deus, nós desatamos, Pai. Reconhecemos que os nossos apóstolos têm buscado Deus, por isso nós queremos honrá-los, Deus, com as nossas ofertas, queremos honrá-los, Deus, com a nossa presença, queremos honrá-los com as nossas primícias, Deus. Nós desatamos sobre esta igreja, Deus, uma unção de prosperidade, de portas abertas. Nós aprendemos hoje que a desonra ela fecha portas, mas aprendemos também, Deus, que se nós honrarmos, nós mantemos a fidelidade e Deus se faz presente em nossas vidas, por isso n ó s e s a t a m o s agora a presença de Deus neste altar, a presença de Deus sobre cada irmão, cada apóstolo, cada pastor, cada líder aqui. Deus, nós abençoamos e determinamos hoje, Deus, todas as obras de Satanás d e s f e i t a em nome de Jesus. Gigantes, gigantes, em nome de Jesus que tem vencido. A igreja, até o dia de hoje, resistimos a vocês. Se você identificou algum gigante que você tem que vencer na sua vida, esse é o momento de tomar autoridade sobre ele. Talvez o, seu, o gigante que tem destruído a t u a vida até hoje tenha sido o gigante da dívida.